الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد دوستة سوكا زهبالة припада نشيم Господарة الله سبحانه وتعالى سلامة مير وسلام على الله وسلم محمدا عليه السلام ويقوم برد سوش أصحابي سنة ويقوم برد سنة واجهة أمساة وضعوا برد وعشنا برد وعشة وعشة وعشة وعشة Uvaženi gledatelji, srijeda je, nakon jace namaza, mi imamo već svoj stalni termin u kojim se družimo sa knjigom Riyadu Salihin, Imama Nebevi, Rahmetullahi, Alihi. Večeras, ako Bog da obrađujemo nekoliko veoma bitnih i interesantnih tema. Prva tema jeste tema 22. tema, 22. poglavlje. Na 125. stranici ove knjige koju braća i sestre koji imaju i koji žele da prate, 22. poglavlje, Poglavlje savjetovanja i nasihata, 125. stranica. <kuh> Imam nevi, rahmetullahi alehi, počeo je ovo poglavlje sa riječima uzvišnog Allaha, innemel mu'minuna ihwa, doista su vjernici samo braća. Jedan možda i interesantan način dokazivanja, odnosno gdje se ne spominje direktno savjetovanje, imam ne bih spomenuo ovaj ajet, želeći aludirati na to da su vjernici braća samim tim proizilazi iz toga da ako su vjernici braća, onda vjernici treba da voli jedni drugima ono što voli sebi. Pa kao što insan voli da bude potpun i savršen i da nema mahana, tako bi trebao da voli ono to što voli sebi, voli i drugim ljudima istoga proizilazi e, pohvalnost obaveznost ovog velikog islamskog principa koji se zove savjetovanje. Inače poglavlje savjetovanja je jedno interesantno poglavlje i možemo kazati da je poglavlje savjetovanja jedna odlika kojom se odlikuje islam nad ostalim e, i religijama, a odnosno i ostalim sistemima. Islam znači mnogo pažnjije posvećuje da se e, ljudi međusobno u jednom društvu upotpunjavaju jer insan hoajde kažimo insanu je svojstveno da ima manjkavosti da ima slabosti da imaju periodi u njegovom životu u kojima mu prolazi kroz neke faze kada oslabi pa mu je potrebno u tom momentu da se na nekoga malo naslan nasloni da se da ga neko posavjetuje da ga neko kritikuje i tako dalje pa je znači savjetovanje jedan veliki stub i jedan veliki princip islama. U drugom ajetu uh, koji je citirao imam nevi ovon poglavlju Jesudi ječi Nuh aleyhi selam wa ansahu lekum Dio samo ajeta u kojem Nuh selam govori o tome šta je njegova misija, zašto je ga Allah Đeršanu poslao pa kaže وَاَنْصَهُ لَكُمْ i savjet ja upućujem. Nuh selam poziva svoj narod da obožavaju, Allaha Đerlešanu poziva i da budu pokorni. Između ostalo kaže وَاَنْصَهُ لَكُمْ ja va savjetujem. Pa vidimo da je praksa i prijethodnih poslanika bila da su svoj narod savjetovali da čini ono što je dobro i da ostavi ono što je loše. Isto tako, Allah je rešeno govorići o Hudu alaihissalatu wasalam u suri Al-Araf kaže da je on kazao وَاَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ أَمِينٌ i ja sam vam doista iskreni savjetnik. Hudu alaihissalatu wasalam kada se obraća u svom narodu željeći da im dokažeći e, Dobrotu svoje namere kaže Doista ja ovo što činim, što vas pozivam da Allaha Đelešanu obožavate, da budete njemu pokorni, da se spasite na Dunjalku i na Hiretu, sve to činim zato što sam vam ja iskreni savjetnik. Pa vidimo iz ovih ajeta da je praksa i prijethodnih poslanika bila da su savjetovali svoje narode i da su im pojašnjavali da je njihova misija da se ogleda i u tome da su, znači, upučivali ljudima savjete. Imam en eneovi, rahmetullahi aleihi, u ovom poglavlju citirao je onaj, možemo kazati, zasigurno jedan najpoznati hadis u poglavlju savjetovanja kojeg bileži imam e, muslim, rahmetullahi aleihi, od temima, Ibnu Aws al-Darriya, ovdje hadis možemo naći i u onoj skupini hadisa 40 odabranih hadisa imama Nevevija i to je jedan jezgroviti hadis u kojem Allahu bosanika li se lettu selam kaže ed-dinu nasiha vjera je savjet odnosno malo proširenom značenju vjera je iskren iskren odnos prema nekomi vjera je iskren odnos prema nekomi pa su upitali asabi božjeg poslanika a komi prema kome se to ogleda naš iskren odnos pa kaže allahov poslanik sallallahu aleyhi ve vaš odnos prema allahu prema njegovoj knjizi prema njegovom poslaniku prema vođama muslimana i prema svim ostali muslimanima pa znači muslimanima bi trebao da budi iskren i trebalo bi iskreno da se obhodi prema svim ovim spomenutim kategorijima. Prva stvar, da se insan iskreno odnosi prema Allahu Đelešanu. Zato ovaj e, hadis nerijetko možemo naći da ga ljudi e, dijelimično i pogrešno ili bukvalno prevedu, pa ga je teško svatiti. Kaže Allahu poslanik, edinu nasiha, vjera je savjet, ali onda ne možemo ispravno shvatiti ovaj hadis, osim da ga, da ga prevedemo, vjera je iskren odnos. Pa iskren odnos ne možemo mi kao stvorenja Allahova, Allaha Đerašanu savjetovati. Već mi možemo biti iskreni prema Allahu. U osnovi savjetovanja jeste iskrenost. Pa naš odnos, kada se u ovom hadisu spominje da je savjet Allahu, odnosno iskren odnos prema Allahu, ogleda se kroz nekoliko stvari. Prva stvar, naš iskren odnos prema Allahu, da njega iskreno obožavamo, da to ne želimo činiti radi ljudi, da znači iskreno Allaha subhanu wa ta'ala obožavamo. Isto tako naš iskren odnos prema Allahu subhanu wa ta'ala ogleda se kroz to da shvatimo svrhu postojanja, da robujemo samo Allahu djelešanu i da njega obožavamo samo. Isto tako naš iskren odnos prema Allahu ogleda se i kroz često spominjanje Allaha subhanu wa ta'ala putem zikra. Isto tako, naš iskren odnos prema Allahu Đelešanu se ogleda kroz to da budemo ljubomorni na Allahove granice koje on postavio. Iz iskrenog odnosa prema Allahu Đelešanu proizilazi da smo mi ljubomorni na Allahove granice, o čemu ćemo govoriti u drugom poglavlju, Da insam kada vidi da se Allahove granice krši, ako ništa, to je minimum neki da ga u srcu to zaboli, da ga žulja. Ako ne može on znači promijenuti stanje u jednom narodu, onda minimalno može to prezirati. Pa je iskren odnos prema Allahu Đi Lešanuhu, ta ljubomora prema kršinju Allahovi subhanahu wa taala granica. Isto tako iskren odnos prema Allahu se ogleda kroz pozivanje ljudi ka Allahu. Naš odnos, iskren odnos prema Allahu se ogleda kroz to da smo mi toliko ispremi pra iskreni prema gospodaru da mi ljude pozivamo u islam i pozivamo ih da budu iskreni Allahovi subhanahu wa taala robovi. Nakon toga U ovom hadisu znači kada je rekao Allah poslanik vjera je savjet, iskren odnos prema Allahu prema njegovoj knjizi. Šta znači biti iskren prema Kur'anu, prema Allahuvoj knjizi? Da čitamo Kur'an, da živimo po Kur'anu, da razmišljamo o njegovim značenjima. Zalike il kitabu, la rajbe fihi, hudalli il To je upustvo vjerniku po kojem treba živiti. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? ili su na njehovim srcima katanci. Pa je iskren odnos prema Kur'anu tako što ćemo ga učiti, tako što ćemo ga hifsati na pamit, tako što ćemo ga prakticirati, tako što ćemo se boriti i stati u odbranu kada neko oskrnavi Kur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala govor da ćemo biti spremni da se borimo za Kur'an. Isto tako da druge ljude podučavamo Kur'anu <hairu> men wa Najbolji ljudi su oni koji se podučaju Kur'anu nakon toga druge osobe podučavaju Kur'anu. Pa je to sve pokazatelj našeg iskrenog odnosa prema Kur'anu da druge ljude podučavamo Kur'anu. Isto tako da vjerujemo da je Kur'an Allahov govor i da će ostati takav autentičan, neizmjenjen sve do sudnjega dana da su to osobenosti Allahovu i govora Ana, da je Allah s.a. garantovao da će ostati neizminjen sve do sudnjega dana. <kuh> u svakom slučaju, mnogo je tih stvari koje su istanski učenjaci spominjali kroz šta sve se manifestuje naš iskren odnos prema Kur'anu. Svakako, e, najbitnije stvari kroz koje se ogleda iskrenost naša prema Kur'anu jeste da vjerujemo u njegovu istinitost, da vjerujemo da će ostati neizminjen, da vjerujemo odnosno da se podučimo njemu, da druge ljude pozivamo njemu i tako dalje. Nakon toga, Allah u poslaniji kaže iskren odnos prema Allahu, iskren odnos prema njegovoj knjizi, iskren odnos prema poslaniku. Iskren odnos prema poslaniku nas. Danas se ogleda kroz to da vjerujemo Allahu poslanika ali i salatu wa salam. Da vjerujemo da je od Allaha Đelešanu Da vjerujemo sve što je kazao da je objava svakako ako se potvrdi vjerodostojnim hadisima. To je iskren odnos prema poslaniku da vjerujemo u njega, da vjerujemo u istintost njegovih hadisa, da budemo pokorni Allahom poslaniku, da branimo njegovu čast, da se pokorimo ono u čemu je on pozivio, da ga volimo više nego što volimo sebe i više nego što volimo članove naših porodica. Sve su to pokazatelji našej iskrenosti prema Božjim poslanikom. Da se trudimo da upoznamo njegovu ličnost, da se trudimo da spoznamo njegove hadise i šitavajući ovakve knjige, da se trudimo da praktikujemo i prakticiramo sunet Božjeg poslanika kao što je bilo u prethodnim poglavljima. Jedno od poglavlja je bilo iskreno prakticiranje sunneta Božih poslanika, pa je to pokazatelj našeg iskrenog odnosa prema Božim poslaniku Božijim poslanikom Da vjerujemo u njega, da vjerujemo u njegove hadise, da vjerujemo da on posljednji poslanik, nema više poslanika nakon Muhammeda on je pečat svim poslanicima. Da vjerujemo u to da je poslan cijelom čovječanstvu. Nažalost velik groj muslimana danas nema ispravno vjerovanje kada u pitanju ovo pitanje Pa ljudi ne znaju i nisu svjesni činjenci da je Mohamed a.s. poslan cijelom čovječanstvu od Australije do Amerike uzduž i poprično kada u pitanju zemaljska kugla Boži poslanik a.s. poslan je svim ljudima i poslan je svim džinima. Njegova poslanica, njegova poslanica je derogirala, derogirala prijethodne poslanice. Sve te stvari čovjek treba da vjeruje I kroz se manifestuje njegov iskren odnos prema poslaniku. Pa nastavljamo u nastavku hadisa. Vjera je savjet, iskren odnos prema Allahu, prema poslaniku, prema Kur'anu. Nakon toga vjera je savjet, odnos prema vođama muslimana. Kažu islamski čenjaci kada komentarišu ovaj hadis da islamski predvodnici mogu biti ili vjerski, kojim tumače vjeru u Lema i mogu biti vladari koji vladaju. Pa insan treba prema oba ove kategorije da se iskreno odnosi. U svakom slučaju, to se može manifestovati kroz mnoga, mnoga pitanja i da ih savjetuje, bez obzira da li oni bili na vlasti ili oni bili učeni da čuva njihovu čast ako su u pitanju ako su pitanju ljudi koji vladaju da im bude pokuran, da čuva njihovu čast kako je u pitanju ulema da pazi na svoj odnos prema njima da ih voli i tako dalje u svakom slučaju muslimanima je propisano da na lijep način savjetuju ljude i da se prema njima iskreno odnosi. Da ne budu od onih koji varaju, koji iza lijeđa se loše odnose prema svojim vladarima i prema svojim učenjacima. I na kraju kaže Allahu poslanik wa i iskren odnos i savjet prema svim ostalim muslimanima. Znači, musliman vjernik bi trebao da se lijepo, iskreno odnosi prema svim ljudima da im želi ono što želi sebi. Kada vidi neki, neku manjkavost kod njih, da to pokuša, hajde da kažemo, popraviti tako što će ih savjetovati. Svakako, poglavlje savjeta, savjetovanja je jedno veliko poglavlje. E, možda ćemo nekada imati vremena da o tome govorimo e, malo i Šta su islamsku učenjaci kazivali? Kako i na koji način čovjek treba da savjetuje? Osnova je, ovo moramo zapamtiti svi, da savjetovanje treba da bude na blag način. Osnova. Osnova, znači uvijek kad hoćeš nekog savjeti, prva stvar kako ćeš početi? Počet ćemo blago, mudro, sa osmijehom, na lijep način. Druga stvar, da ljudi vide unama da želimo hajr, ne da dokažemo da smo bolji, da smo učeni, da smo stari, da smo prioritetni, da smo pobožni, ne. Da ljudi svati da mi njima želimo dobro to je uvjeta savjetovanja. Druga stvar, da to ne radimo javno. Nerijetko se dešava da ljudi pogriješi kada vidi čovjeka, odmah ga kritikuju javno pred masom, što e, velik broj je osuđivao pa je kazao, ako me savjetuješ javno pred ljudima, tada me brukaš i sramotiš, dok ako me savjetuješ kada sam sam, tada si pokazao da ti zaista želiš da se ja popravim. Dok kada si ime kritikovao u masi, možda si time želio da postigneš nešto drugu. Pa insan, kada nekog savjetuje, znači treba da pazi, treba da ima znanje, treba da ima, ilm. govorit ćemo sada u sljedećem poglavlju, naređivaj na dobro odračanje od zla. Ako nekog savjetujemo, moramo znati da to što je uradio je zaista grije, da je to neispravno, ali moramo imati znanje. Nelijedko se dešava da ljudi počnu savjetovati, kritikovati, nakon toga se ispostavi da su neispravno satili i da osoba koju su oni kritikovali savjetovali u osnovi je u pravu. Pa znači i poglavlje savjetovanja je jedno veliko poglavlje. Nakon toga imam Neveju i Rahmetullah, ali je citirao je hadis Đabira radijalahu talijom poznat. Hadis u Buhari i Muslimu da Đabir radijalahu talijom kazao, kazao Dao sam prisego Allahu poslaniku ali salatu asalamu da ću obavljati namaz, da ću davati zekat i iskreno savjetovati svakog muslimana. On je dao prisegu božjojem poslaniku na tri stvari. Da će klanjati namaz, davati zekat i da će biti iskren i savjetovati muslimane. Pogledajte na kakav nivo Džabir radi Allahu ta'ala stavio e, nivo osavjetovanja da je to na nivou sa namazom i zekatom. Kaže dao sam prisegu je se prisega Božim poslaniku kaže ja sam dao prisegu da ću redovno klanjati, da ću zekija davati i da ću biti iskren, da ću savjetovati sve muslimane. Pa to treba da bude odlika muslimana, da je on onaj koji iskreno savjetuje. Kada vidi vrata muslimana da je posustao, da je pau, da je posrnuo, da ga na lijep način uzme i da ga pomogni, da ustani, Kao što bi bili spremni da vidimo čovjeka koji se tuši, koji je pao, koji se udario, koji se povijedio, da mu damo ruku i da ga spasimo. Tako i čovjek u svojim postupcima, ako vidimo da je posustao, da je posrnuo, da vidi unama iskrenost. Tada ljudi prihvataju savjet. I zadnji hadis u ovom poglavlju jeste poznat hadis od Enesa radi Allaho talenu kod Buhari i Muslima da je Allaho poslani kažao La yu'minu ahadukum hatta yuhibbeli enhihi ma yuhibbuli nefsihi Niko od vas neće vjerovati, neće biti potpuni pravi, potpuno vjernik sve dok drugim ljudima ne bude volio ono što voli sebi. Možda i ovaj hadis neko će kazati zašto ga imam, ne bi Rahmetullah, ali je u ovom poglavlju. Inače pravilo da nekada insan i ne može dokučiti neka daleka i tajna značenja određenih hadisa pa se zapita zašto je određeni imam, određeni eh, muhadif, primjer radi sakupljači sunina, nekada određen hadis stavi u neko poglavlje čovjeku treba vremena da shvati zašto ga je citirao baš u tom poglavlju. Ovdje ovaj hadis direktno ne ukazuje na savjetovanje. Allah u kaže niko od vas neće vjerovati dok bratu muslimanu ne bude želio ono što voli i sebi. Ali kada pogledamo malo na šire značenje, insan želi da bude potpun, želi da bude savršen, onda isto tako znači trebali bi da to želimo i drugim ljudima. Ovdje jedna napomena i time ćemo završiti ovo poglavlje pa ćemo prijeći na drugo poglavlje. Kada u pitanju savjetovanja danas živimo u vremenu kada veli groj ljudi ne želi savjetovanja, ne želi da ga drugi savjetuju. Ali s druge strane, ljudi ne žele da budu savjetovani Isto tako, mi drugim ljudima nismo dali do znanja da želimo da nas savjetuju. Pa je to veoma bitna stvar da drugim ljudima koji nas okružuju damo do znanja da mi želimo da se popravimo. Mi želimo da, da nam ljudi ukažu na naše propuste, svakako na lijep način, na samo blago, mudro i tako dalje. Ali moramo ljudima koji nas okružuju dati do znanja, ne da se desi jednom nas neko posavjetuje Pa mi to ne prihvatimo, kritikujemo, ljutismo, nećemo sa njim više piti kakvu zato što nas je savjetovao. Suprotno to mi je. Treba da se zavalimo čovjeku koji nas je savjetoval. Zašto? Zato što taj čovjek želi da se mi popravimo. On želi nama hajr, on nama želi dobro. Pa zato insan treba ljudima koji ga okružuju da do znanja da ako oni vidije pri njemu nešto loše, da kasao da da da mu kupoti savjet svaka ko da je to jedna velika deređa, ali insan treba strijiti ka tomi pogotovo ja sam o tome dosta puta govorio kad su u pitanju e, porodice kad je u pitanju e, supružnici e, Muž treba svoj supruzi dodatni doznanja da ga savjetuj žena treba da da doznanja svome mužu da i savjetuje ako vidi neki propust neku lošu naviku neki grijeh i tako dalje da je na lijep način ukaži zašto zato što su muslimani kao jedan kao jedan plot koji znači, jedni se na drugi naslonjeju. Danas čovjek pogriješi pa ga neko savjetuje pa se on znači, popravi pa se i tako dalje. Pa znači poglavlje je savjetovanje jedno veliko, veliko poglavlje. Nakon toga imam neveju Rahmetullah i Alehi stavio je naslov 23. poglavlja na 126. stranici preporučivanje dobra ili narađivanje na dobro odračanje od zla. Jedno veliko poglavlje u kojim imam Neve Rahmetullah ja li citirao dosta i ajeta i dosta hadisa. Mi ćemo neke ajete citije, prokomentarisati neke hadise kako bi ako Bog da završili večera ovim poglavljem. Veoma bitno poglavlje. E, rekli smo, e, ovo poglavlje je usko vezano sa poglavljem savjetovanju, naređivanje na dobro odvraćanje od zla. To je jedna od karakteristika islamskog društva. U islamskom društvu, znači, e, imamo priliku, imamo mogućnost kada vidimo određenu pojavu u društvu da reagiramo na lijep način, da ukažemo nešto što je dobro ili da sugerišemo nešto što je loše. Osnova je ovog pitanja da je to kolegijalna obaveza. Znači naređivati na dobro, a odvraćati od zla je kolegijalna obaveza što znači u jednom islamskom društvu ili u jednom društvu mora biti, to je obaveza, ali kolegijalna. Što znači kolegijalna obaveza? Što znači ako u jednom društvu bude osoba koji pozivaju dobru i odvraćaju od zla, niko neće biti griješan. Ali ako niko u jednom društvu ne naređuje na dobro, ne odvraća od zla, onda su svi članovi tog društva griješni. To se zove kolegijalna obaveza ili na arapskom fard el-kifaje. Pa Znači, obaveza je da u jednom društvu ima jedna skupina ljudi koji će biti prepoznatljivi po tome da ljude pozivaju hajr, da kada dođe neka sezona nekog ibadeta, da ljude na vrijeme obavijesti, dan arefata treba postiti, dolazira ramazan, treba postiti, treba klanjati namazi i tako dalje, a isto tako da ljudima ukazuju na zlo i da ljude pozivaju da ostave ono što je loše. Pa je znači to odlika islamskog društva da u islamu, Postoje znači, osobe i ljudi, odnosno vidjećemo ćemo poslije, da svako u granicama svojim treba da naređuje na, zlo, na, naređuje na dobro odračan od zla. Svakako, rekli smo malo prije kad smo govorili o savjetovanju i za naređivanje od dobra odračanja od zla, jedan od glavnih uvjeta jeste znanje. Čovjek treba da zna koja je osoba koji naređuje na dobro ili koju upoziva život. E, kakav je propis toga što radi i kako će nastupiti tri veoma bitne stvari kako nastupiti ko je ta osoba i kakav je stepen prijestupa kojeg on radi sve te stvari mogu biti veoma bitne za rezultat kojeg on očekuje pa inseam treba da zna znači ko je osoba kakva je kakav grijeh čini i kako će nastupiti pa je Prva stvar koju čovjek treba da ima kada je u pitanju naređivanja na dobro odračeno zla, znanje. Nerijetko nam se dešava da ljudi pod emocijama vidi nešto, reagiraju, nakon toga se ispostavi da su pogriješili. Ili u metodi, ili u postupku, ili u pogledu osobe. Sve te stvari su veoma bitne ako želimo rezultat. Ako pratimo sunet Božijeg poslanika, Lise, Lato, Seram, vidjet da je shodno situacijama reagirao. Pa znači insan ne može uvijek isto reagirati jer nisu ljudi svi kojima se on obraća na istom nivou. Isto tako osnova je i kod ovog pitanja, ređivaj na dobro obraćano zla, osnova, temelje da to treba da bude na blag i eh, kažemo, nježan način. Imaju nekada vanredne situacije kada čovjek treba da malo bude kažemo, malo neblag Ali, znači, osnova je temelj kada želimo ljudima nešto narediti, kada ih trebamo upozoriti da treba da budemo blagi. Imam Nevi citirao je ajet iz Surije Ali Imran 104. ajet. Ual tekum minkum ummetu nir'une ilal khayri ya'murune bil ma'rufe nehne anil munkeri, wau laike humul muflihoun i neka među bude jedna skupina. Allah Jeršanu kaže ummetu. Kur'an nam da i smjernice kako da živimo. Između ostalog daje nam smjernice kako da ustrojimo svoje duš, društvo. Pa kaže uzvišeni Allah i neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odračati, oni će zaista postići ono što želi. Pala savjetu je savjetu i svoje robove naređujem. Neka među vama bude jedna skupina ljudi koji će naređivati na dobro, pozivati hajru, a kada vidi nešto loše i zlo oni će ukazivati na tom. Isto tako u drugom ajetu 110. od Ali Imran Allah džashan kaže kuntum khayra ummatin uhrijjat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tana'una nil munkar wa tu'minuna billah vi ste naibul inarod koji se kad pojavio, pa i uziše Allah opisuje sa tri svojstva vi naređujete na dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allaha subhanu ve ta'ala. Pa su ovo najbitnija svojstva zašto je Allah je na koji način odabrao ovaj ummet. Kada ummet ima pri sebi ova svojstva, on je tada najbolji. Ako ostavi ova svojstva, onda više i ne može za sve da je najbolji narod. Allah je kaži, kuntum hajra ummeti, vi ste najbolji narod. Zašto? Moramo vidjeti svojstva. Naređujete na dobro, odračate od zla i vjerujete u uzvišenog Allaha. Allahu džesanu kaže poslaniku hudzil afwa ve bil urfi ve erdan il jahilin ti se sa, sa svakim lijepo traži da se čini dobra djela a neznalica se klni pa Allahu džesanu kaže vojnim poslaniku ti sa svakim lijepo postupaj nareduj da se čini dobro a neznalica se kloni. kaže uzvišeni Allah u suri tauba 71. ayet Al-mu'minun wal-mu'minatu ba'duhum bil-ma'ruf wayanhawna i vjernice, oni su jedni drugima zaštitnici. Oni su jedni drugima, kako to neki prevode, i prijatelji. Zašto? Allah dželal šanu kaže: Tražite da se čini dobro, a od nevaljalih djela odvraćate. Pa je to razlog zašto su mu'mini jedni drugima prijatelji, zašto su jedni drugima e, zaštitnici zato što jedni drugima naređuju na dobro, odvraćaju od zla. Neki od islamskih učenjaka iz ovog ajta kad Allah dž.šan kaže el-mu'minuna vel-mu'minat, vjernici i vjernice, svatili su iz ovog kuranskog ajta da nije ovaj princip islama specifičan samo za muškarce, pa da samo su muškarci ti koji treba da naređuju na dobro, odvraćaju od zla, jer Allah dž.šan ovdje kaže i vjernici i vjernice. Pa je ovaj princip znači sveobuhvatan i za muškarci i za žene. Pa i u ženskom dijelu društva treba da bude žena koji su obrazovane, školovane i koje će ženski dio društva upozoravati na loše stvari, a naređivati dobre stvari. Nakon toga, odnosno imam nevinan citira kur'anski ajet iz Sure Enmaide gdje Allah Đeršanu kaže jezikom Davuda i i Sa'a Sina Mirjeminum prokljeti su oni od sinova Israilovi koji nisu vjerovali. Zato što su se bunili uvije granice zla prelazili. Jedni i drugi nisu odračali od grijeha i loših postupaka. Ružno li je zaista to kako su postupali? Allah Đeršanu ovdje navodi da je razlog zašto su prokljeti neki od Benu Israila zato što nisu vjerovali u Allaha i zato što nisu jedni drugima ukazivali na loše postupke. Nakon toga iz ovog pogleda ćemo izdvojiti nekoliko hadisa. Prvi hadis od Ebu Sa'ida il-Hudrija radi Allaho talanom kojeg zabilježi ima muslim. Poznati hadis da je Allaho poslanik a.s. kazao ko od vas vidi da se čini neko loše dijelo neka ga spriječi rukom.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 Jer ako se u jednom društvu, kao što je danas slučaj kod nas, proširije grijesi toliko da postanu javni, onda to društvo može očekivati propast, može očekivati kaznu. Pogledajte danas kako uzvišeni Allah kažnjava ljude kada su se grijesi rasprostranili toliko da su postali javni. Cilj Islama jeste da u jednom društvu grijesi ne budu javni. To da li će neko činiti tajno grijeh? Ili neće to između njega i gospodara. Ali je nama bitno da na ulicama nema grijeha da omladina i djeca koja odrastaju da ne vidje da se ti grijesi čine i da onda oni ne budu ti koji će odrastati u tim grijesima. Pa je islamu u interesu do u jednom društvu nema javnih grijeha. Svakako interesu da nema tajnih grijeha, ali prvenstveno Mi, znači, gledamo jedno društvo kroz ovu priznu. Pa kaže Allaho poslanika, ko od vas vidi grijeh, neka ga ukloni rukom. Svakako za uklanjanje rukom grijeha potrebna je šta? Mogućnost. Da li je čovjek moguć? Nekad insan, primjer, radi u svojoj kući, mi možemo grijeh uklonuti rukom. Ako vidimo da neko naše dijete gleda nešto loše, mi možemo to rukom zabraniti. Dokada je u pitanju možda ulica, tada treba da čovjek ima ingerencije od institucija, u, u kojoj, u, od države u kojoj se nalazi. Pa ako insan ne može znaći rukom, onda će jezikom upozoriće, kaza, to ljudi što radite nije dobro, bojte se Allaha, to vodi u propast i tako dalje. Ako i to ne može, onda će to prezirati srcem, a kaže Allahoposlanik, ali je to najnižiji stepen imana. Šta mislite, kakvi su oni ljudi onda koji koji volje grijehe, koji učestvuju u grijesima, hvali se grijesima i tako dalje. Allah postani kaže, kada insan vidi grijeh i samo ga preziri srcem, nije negirao rukom, nije negirao jezikom, samo ga je preziri srcem, to je najniži vid imana. Što mislite, šta je onda sa onim ljudima koji se dijući sa grijesima? Čovjek uzme mobitel i uslika se u grijehu i postavi to na svoj profil. Ovaj hadis je također dokaz da su dijela sastavni dio imana. Velik broj ljudi kaže ja vjerujem, ja vjerujem, ali to ne potvrđuje svojim postupcima. Pa je ovdje Boži poslanik počeo, kaže, ko vidi loše djelo, neka reagira rukom, pa neka reagira jezikom. Nakon toga neka reagira srcem. Nakon toga kaže, to je najslabiji vid imana. Pa da nisu dijela bila sastavni dio imana, ne bi Allah poslanik ali se, da se vam spomenuo u ovom kontekstu. Nakon toga imam ennevevi rahmetullahi alihi spomenuo je hadis. Poznati hadis kod imama Bukhari je od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'alanu da je Allah poslani kazao ljudi ili narod, primjer ljudi koji čuvaju Allahove granice i oni koji te granice prelaze sličnu su ljudima koji su svoja mjesta na lađi odabrali izlačenje strelica. Pa je Neki od njih zapao godnije, neke od njih donji dio lađi. Allaho poslani, kada i se rati o u ovom hadisu u jedan slikovit i lijep način pojašnjava šta znači jedno društvo. Mi smo o tome govorili dosta puta. Ne može čovjek samo brinuti u jednom društvu. Mi smo svi zajedno. Kada dođu nevolje, svi zajedno ćemo biti uništeni. Kada dođe blagostanje, svi zajedno ćemo uživati. Pa kaže Allaho poslani, kada i se rati o primjer ljudi koji se boji Allaha i ljudi koji krši Allahove granice, to je skrši ono što je Allah zabranio, je primjer ljudi koji su putovali na jednoj lađi pa su izlačili i dodijeli putem strelice znači ili bacanja kocki, ko će biti gore na palubi i ko će biti pod palubom. Pa kaže Allah poslanik ali se la tu selam. oni koji su bili u donjem dijelu pod palubi, kada bi zatrebali vodu, prolazili pokraj onih u gornjem dijelu lađi te jednom rekoši. A šta mislite da u svom dijelu lađi napravimo rupu i tako dođemo do vodi? Kako ne bismo prilikom prolaska na gornji dio uznemiravali oni koji su iznad nas? Allaho poslanika lih se ljatu o salam na slikovit način pojašnjava i kaži. Nešto interesantno. <laughs> Ljudi koji su pod palubom trebaju voda, pa izlaze pored ovih gore i uzimaju vodu, pa nekom od njih šetan došak kaže mi ove gore uznemiravamo, hajmo mi sebi u svom dijelu dole lađe pro, probušiti rupu i mi ćemo sebi dole vodu uzimati. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ako ih oni iz gornjeg dijela pusti da učinu ono što su naumili, svi će stradati, a ukoliko ih u tome ispriječi, svi će biti spašeni. Sada se Allaho poslanik ali se li se nam obraća komi je. On ima gore. Oni jadni, pod navnim znacima jadni, ni krivi ni dužni. Ovi dole, palo im je tako kada su bacali kosku ko će biti gore, ko će biti dole, oni su dobili dole mjesto. I sada kada imaju potrebu za vodom, idu gore i kao oni time uznemiravaju ove gore pa su došli na ideju da probuše lađu. Ako probuše lađu, šta će biti? Oni su namoru, moru. Svi će se utušiti. Pa kaže Allaho poslanik obraćujte se on ima gore. To je dobri dio društva, svakog društva. Ako ih pusti, svi će se utušti. Ako ih uzmu pa ih posavjetuju, nemojte to činti, svi će se spasiti. Tako u jednom društvu, ljudi koji su svjesni onoga što nije dobro, treba da ljudima ukazuju, treba da popravljaju, treba da pokušavaju u granicama ljudske mogućnosti. Ako ljude pusti da radi šta hoće, kada dođe Allahova kazna, svi će se utušiti. <clears throat> Nakon toga Allahopostanika alaihissalatu wasalam selam spomenuje hadis uh, od majke vjernika Umu Hakem, Zeynab bintu Čaš radi Allahu anha. Ona kaže, jednom prilikom Allahopostanika alaihissalatu wasalam došao je kod mene sav uplašen govorići. Nema Boga osim Allaha. Teško se Arapima od zla koje se približilo. Dana sebrana je, je džuđa i džuđa otvorila ovoliko, pa je pokazao palcem i kaže prstem napravio krug. Upita Allahu poslaniće za ćemo biti uništeni a među nama ima i dobrih. A on odgovori da, onda kada se raširi nemoral. Allahu poslaniće li se letu sam jednog dana je došao uplašen kod svoje supruke i za inebe. Uplašen i kaže la ilaha illallah. Nima Boga osim Allaha kao riječi čuđenja, kaže teško se Arapima od zla kojim se približilo prije 1400 godina. Allahu poslanik došao zadihan, prestravšen, kaže teško se Arapima od zla kojim se približilo. Danasu, kaže, je Đuđ ime Đuđ, koji su spomenuti u suri Kef, koji ima vremena svakako je lijepo da pročita događaj, je Đuđa i Đuđa. Kaže, danas su oni provrtili i probušili od svoje brani kojom su zabarikadirani ovo liku. Znači, gotovo, progledali su, vidi. Pa kaže, Zeyne, bradi Allah, svjesna, ako se pojavi je, džuđi, džuđi, sve će biti uništeno. Kaže, zar ćemo biti uništeni, a ima među nama, ona vidi da ima u društvu, u tom društvu sa Božim poslanikom, tu je poslanin, tu su ashabi, zar ćemo biti uništeni, Allah poslaniće, a ima među nama dobrih ljudi. Kaže Allahu poslani, da, kada se proširi nemoral, kada grijesi u jednom društvu nad vladaju onda nemoj da te izdenadi bilo kakva kazna kada Allah Žiljšanu pošalje ljudima. Ali pod kojim uvjetom? Kada se proširi nemoral, kada nemoral i grijesi Iako velik broj učenjaka ovdje kaže da se ovo samo prvenstveno misli na nemoral, misli se na blud, iako je riječ sveobuhvatna. Kada se proširi grijesi u jednom društvu, da oni nadvladaju jedno društvo, onda očekujte, očekujte Allahove kazne. <hums> u sljedećem hadisu koji bilježi Buharija i Muslim od Ebu Sa'ida al-Hudrija radijalahu ta'anhu, spominje se da Allah poslanih kazao jedne prilike svojim ashabima. Klonite se sjedenja po putevima. La ilah ilah. U to vrijeme, kada nije bilo razgoličenost, kada nije bilo grijeha koji mi vidimo danas na svakom koraku, reklame, razgoličenost mnogo toga, Allah uposlanik tada svojima sabima kaže klonite se sjedinja po putevima. Vi imate ljudi, 24 sata je negdje pod nekim kafićima i razglida. Pa kaže Allah uposlanik, ali se, lajtu, selam, sklonite se i čuvajte se sjedinim po putem. Ashabi rekoši, Božji poslaniči, moramo se oku, okupljati da razgovaramo. Pa ime Allaho poslanika kazao, ako već morate, onda putu dajte njegovu pravu. Ashabi, kada mi je rekao Božji poslanik, jednostavno to im teško bilo prihvatiti. Mi se moramo okupiti nekad. smo iz džamije, treba na putu da stanimo, da razgovaramo. Imamo interes, bitno nam je. Kaže Allaho poslanik, dobro, ako ne možete, osim da se okupljate, onda putu Put ima svoja prava. Dadite mu njegova prava. Pogledajte kako je Islam savršen. Ne samo da je dao prava ljudima, ne da je dao pravo životinjama, ne da je dao pravo i put ima svoje pravo. Pa kaže osabi Allaho poslaniče, kakva su prava puta? Kaže nam da to ispošteni. Pa kaže Allaho poslaniče, ali se letu osanam, obarajte pogled. Ako već moraš biti na putu, onda obaraj pogled. Danas o baranju pogleda možemo govoriti koliko hoćete. Nekoj sebi napraviju put u svojoj kući na način što ima 300, 400 i 500 frendova i friendica i po cijeli dan obilazi njihove profile i gleda u njih. To je znači analogno onome da čovjek stoji na putu i gleda u prolaznike. Pa čovjek ako već treba da bude na polju, treba da bude na ulici, treba da izloži, bude izložen gužbama gdje ljudi prolazi, onda da čuva svoj pogljed. U to vrijeme Allaho poslani kaže čuvati svoj pogled U vrijeme kada je Allaho poslani kada je salatu wasalam, živio, nije bilo nemorala, nije bilo razgoličenosti, kaže treba čuvati svoj pogled. Druga stvar, da ne uznemirava ljude, kažu islamsko činjaci, da ih ne uznemirava na putu, riječima ni postupcima. Znači da ljude ne psuje, da ne vrijeđa, kad su u pitanju postupci, znači da ljudima ne smeta i tako da. Nerijetko se zna desiti, nerijetko se zna desiti da ljudi pogrešno parkiraju vozila, naročito kod nas, možda ljudi gore u Evropi drugačiji, ljudi pogrešno parkiraju auta, smetaju ljudima na putu ili stoje na putu, nisu svjesni da smetaju ljudima. Pa čovjek treba da ne uznemirava ljude na putevima, jer je to šta. Opće je dobro za sve nas. Pa ne treba nikog uznemiravati svojim jezikom niti svojim postupcima. Pa nastavlja Allah poslani kaže od prava puta je obarati pogled ne uznemiravati drugim, odvraćati na selam i naređivati na dobro, odvraćati od zla. Jedno od prava puta, ako već tu, ako već ljudi pored tebe prolazi, ako vidiš da im je nešto potrebno, da im narijediš, da rekneš, da ih pozoveš u neš... činjen nekog dobra, tu trebaš učiniti. A ako vidiš neku... Zlo, vidiš nešto loše, trebaš na tu ukazati. <kuh> Nakon toga, la imam nevi, citiraju Hadis ibn Abasa kod imama muslima, Da Allah poslanik ali se leo tu jedne prilike vidio kod jednog čovjeka. Znači mi se nalazimo u poglavlju naređivanja na dobro odračenom zla vidimo kako je Allah poslanik i praktično nekada reagirao i kako je ljudima ukazivao na ono što je dobro ili kako je zabranjivo ono što je loše. Jedne prilike Allah poslanik je vidio kod čovjeka da nosi zlatni prstin. Poznato je kroz drugi hadise da je lauposlanik Elisa Jelatu sara muškarcima zabranio nošenje zlata. Nažalost, danas, pogotovo starije generacije, mlađe i manje, definitivno, ali starije generacije, što je čudno, starije generacije veoma čisto nosi zlatne prstenove. Strogo zabranio muškarcima ovog umete da nosi zlato dok je to ženama dopušteno. Pa lauposlanik vidio čovjeka kako nosio zlatni prstin, pa je došao Allaho poslanik, uzeo ga za ruku i skinuo taj njegov prstin i bacio ga. <kuh> pa vidimo ovdje da je Allaho poslanik, ali je sallatu wasalam, praktično reagirao kada je vidio da neko javno krši Allahove subhanahu wa ta'ala granice, uzeo je taj prstin i bacio ga. Pa kada je otišao Božiji poslanik, ali je sallatu wasalam, ljudi se obratili tom asabu, čiji prsten je bio, kaže, idi, uzmi sa zemlje prsten, nemoj ga stavljati na ruku, ali ponesi, daj ga svojoj supruzi, svojoj čerci, ili ga prodaj pa se okoristi od imetka. Pa je kazao da ne želi da ga uzme nakon što ga je bacio Boži poslanik. Nije mu bilo zabranjeno, ali toliko je želio da se pokori Allahom poslaniku, ali da nije tjeo da uzme ono što mu je dopušteno. Njemu je bilo dopušteno da uzme svoj prsten i da ga da svojoj supruzi ali nije želio zato što ga je bacio Boži poslanik Ali se letu selam pa vidimo vidimo e, kako je e, ovdje znači bila praksa ashaba kada bi im Allahu poslanik ukazao na nešto loše kako su bili pokorni nažalost ne nam se dešava da mi i kad smognemo hrabrosti da nekom ukažemo na nešto loše onda vidimo da nema znači e, to ne ostavlja na njega nikakvog traga Na početku hadisa počet je hadis da je Allah poslanik vidio. Znači, veoma je bitno ako čovjek reagira da reagira na nešto što je sigurno. Nerijetko nam, nam se dešava da reagiramo na nešto zašto nismo sigurni. Čuli smo priču, do nas je došla neka priča, nisu provjereni izvori. Pa insam rekli smo na početku ako želi da reagira na nešto što vidi u društvu, onda treba da bude siguran. Kaže Allah poslanik u hadisu 193. hadisu Huzefi, anhu da je Allah poslanik a.s. kazao tako mi onoga u rucije moja duša ili ćete te preporučivati dobro i odraćati od zna ili će Allah uskoro na vas poslati svoju kaznu pa ćete ga poslije toga doviti i moliti ali vam se on neće odazivati. Vidimo koliko je bitno u jednom društvu da se ljudi potpomažu da ljudi ne dozvoljavaju da se širi nemoral koji će pojesti jedno društvo, kako ne bi odrasle generacije koji će odrasli u grijesima, kaže Allaho poslanik, tako mi onoga učuj ruci je moja duša. Zaklinje se Boži poslanik, iako njegov govor je najistinitiji i nema potrebe da se zaklinje, ali se zaklinje zbog bitnosti onoga što će kazati. Pa kaže, tako mi onoga učuj ruci moja duša. Ili ćete vi, jedni drugi savjetovati, jedni drugima naređivati nešto što je dobro, ukazivati na zlo koji se proširilo ili će Allah poslati na vas kaznu. Pa ćete vi, kada vidite kaznu, dobiti, tražiti da vas Allah spasi, ali vam se Allah više neće odazivati. Pa ovo je jedna od negativnosti koju nosi sa sobom za postavljanje ovog velikog islamskog principa. <kuh> Nakon toga dolazimo do novog poglavlja i time ćemo i završiti večerašnje družinje. Tiješka kazna za one koji preporučuju dobro i odvraćaju od zla, a njihovi postici suprotni su onome što govori. Nakon što smo govorili o savjetovanju, nakon što smo govorili o bitnosti naređivanja na dobro, odvraćanje od zla, dolazimo do jednog momenta, a to je da insan, ako već naređuje na dobro, odvraća od zla, rekli smo da treba i da budu neki uvjeti Da čovjek ima znanje, da bude blag, da zna kom je naređuje itd. Jedna od stvari veoma bitna jeste stvar da čovjek bude od onih koji to prakticiraju ono čemu poziva. Pa je zato došlo u ovom poglavlju teška kazna za one koji preporučuju dobro i odvraćaju zla, a njihovi postupci su suprotni onome što govori. Čim imate ljude, oni druge pozivaju da čine dobro, a oni ne čine to dobro. Druge ljude pozivaju da ostave nešto zabrajno, a oni čine to što je zabrajno pa je taka postupak koji stamu pokuđen e, pokuđen u smislu nije dobar i da je zabranjen kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala u suri el Bekara etamuruna nas bil birr w tansauna enfusakum antum tatluna al kitab af la taqilun zar da drugi tražite da dobra djela čini a da pritom i sebe zaboravljate vi koji knjigu učite zar se upametiti ne učite allah dželalu shanu e, inate način obraćanja u kur'anu kao da se čudi upitno Zar vi ljudima tako činite? U smislu, zar niste svatili da to nije dobro? Tražite od ljudi, njima naređujete nešto dobro, a vi to ne radite. Ako je dobro to što pozivate druge ljude, pa zar vi niste ti koji prvi trebate to prakticirati? U drugom kuranskom ajetu Allah dželle džalaluhu kaže u prvim ajetima suri Saf: "Ja el-ladina amenu lim taquluna mala tafalun kebura naqtan 'inda Allahin taquluna mala tafalun". O vjernici, Zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja dijela ne prati. Allah Đišanu kaže, o vjernici, ovi koji tvrdite da vjerujete u Allah Đišanu, vjerujete u sudnji dan, vjerujete da ćete polagati račune na sudnjem danu, zašto jedno govorite, a drugo radite? To je prvo upitnik. Allah Đišanu pita, zašto jedno govorite, drugo radite? Nakon toga pojašnja pa kaže, o, kako je Allahu mrsko kada govorite riječi koja dijela ne prati. Pa je znači Allahu Đerašanu mrsko djelo da čovjek ljude poziva u dobro, a on to ne radi. Ljudima ukazuje na zlo, a on ga čini. I završćemo e, naše večerašnje druženje sa hadisom. E, sami ibn Zida radi Allahu ta'ala anhu da je Boži selam kazao na sudnjem danu čovjek će biti doveden i bačen u vatru. Pa će iz njegovog stomaka izaći crijeva, a on će oko nije kružiti kao što Magrad kruži oko žrvnja. Stanovnici vatri okupit se oko njega i upitati. Šta je to s tobom? Zar nisi preporučivao dobro i odvračao od zla? A on će odgovoriti. Da, svakako. Preporučivao sam dobro, ali ga nisam činio, a odvračao sam od zla, ali sam ga činio. Hadi izbiliži Buharija i muslim. Allah poslanik nam nagovještava i govori šta će biti na sudnjem danu. Zašto Allah poslanik nam govori o tome da bi se mi na Dunjaluku sačuvali toga, da ne budemo dovi kategorije ljudi. Kaže Allah poslanik, biće čovjek koji će biti bačen u vatru. Pa će mu izići iz njegovog stomaka crijeva, pa će on kružiti oko svojih crijeva kao što je nekad prijesu ljudi kada bi eh, žito vrhli, hodao bi magarac ili deva ili krava po žitu oko žrvnja. Tako taj čovjek u džehennemu hoda oko svojih crijeva. Pa su se oko njega okupili džehennemlije i kažu, prepoznali ga. Čovjek pozivao da ljudi čine dobro i naređivao da ostave zlo. Pa zar ti, kaže, nisi nama naređivao i zar nam nisi neke stvari zabranjivao? Kaže, da, jesam, svakako. Ali ja sam vas pozivao da nešto činite, ali ja to nisam činio. Ja sam vama govorio da je nešto zabranjeno, a ja sam to činio pa je ovo jedno pokuđeno svojstvo kod insana i svakako e, veoma je teško, iako se može desiti definitivno, ali je veoma teško očekivati da ljudi prihvate od insana nešto, a on to ne radi. Svakako se može desiti da čovjek javno poziva ljude nakon toga tajno, čini pa to oni ne znaju, ali Allah SWT ne da bereket i blagoslov u pozivu čovjeka koji radi suprotno onome što poziva. Molim Allaha dž.š.u. da nas učesti na putu istine, molim ga dž.š.u. da nas bude milostiv na sudnjem danu, molim ga dž.š.u. da budemo od onih koji će na najljepši način pozivati ljude oko nas, koji će im ukazivati na loše postupke, molim ga dž.š.u. da nas sačuva od toga da budemo od onih koji će pozivati u hajr, a da ga ne činimo i da nas ne učini od onih koji će zabranjivati zlo, a da ga činimo. Molim Allaha dž.š.u. da nas bude milostiv na sudnjem danu i na kraju subhaneke Allahumma ve أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك واتوب إليك